Очікують досвіта круглоок і червоні півні. Що буде, те буде, а він звідси не піде. Бо має загадку. Може, дочекається розгадки. Ще в очманінні, посновигавшись, кутка в куток, Данило ставить біля ліжка гвинтівку, про всяк випадок трохи розкриває вікна, потім скидає чоботи і не роздягаючись лягає на застелене ліжко. Так як щось засне, то менше спатиме. Він ще прислуховується, що робиться на дворі, придивляється до місяця, який звисає над бродом, сумовито думає про Мирославу. А тим часом на комені неждано ожили мальовані півні, стрепенули крилами, струсили місячну росу і заспівали. Досвід у нас завжди починають півні, а ранок губий. Пожилання селя Гойнулася в один бік Гойнулася в другий Як пароплав почала плисти По городах, по луках, по рідці А в нині стали набиватися бійці його взводу Та все з гвинтівками, З автоматами, з кулеметами З гранатами РГД і Ф-1 Та й з протитанковими мінами З мішками вибухівки Ага це ж їм треба замінувати міст. Ось він скрадливо з-під металевих райдув з'єднав береги і вткнувся в червоний легіт калини. І раптом десь збоку озвалися голоси Ярини і Мирослави. Ярина, дивись, які гарні маєш чобити. Мирослава, справді гарні. Спасибі твоєму дідусеві. Ярина, ти прощай, сестру. Знаючи, скоро побачимось. Мирослава, як жаль, Яринка, що тебе посилають у місто. Ярина, така вже моя доля. До побачення, якщо побачимось. Мирослава, ой, божди, я сама боюсь заходити до хати. Ярина, ти ж мені партизанка. І сумний сміх Такого ніколи ніхто не чув від яринки. Сухо наче лелека клацнув дерев'яний ключ, відскочили на двірні двері, і Данило підвівся на лікоч, ще не можучи відокремити сну від дійсності. Він чує в сінях шамотіння, далі відчиняються хатні двері, і в оселю входять дві дівочі постаті. Данило хоче озватися до них, але щось перехопило подих, відібрало мову, і тільки в думці звертається до них і відчуває, як радість затоплює його, бо ж при місяці врухнулися ті коси, що дозрівали на його руці. Посидь моя ринка, перед дорогою, сідає Мирославе біля вікна. Як тобі буде у тому місті? Завтрашній день покаже. Сагайдак сказав, що в міськторзі є вірна людина. А коли все обійдеться, Стану я через якийсь час і хазяйкою і таверни, і шинкаркою заодно. Ой, як це страшно, зітхнула Мирослава. Ми будемо серед своїх, а ти серед чужих. І враз не напідвелась. Ніби хтось приходив сюди. Напевне, мій дідусь. Так чого ж він поставив чоботята на призбі? «Слава, не бійся, це я!» Данило так тихо звався, що й сам не почув свого голосу. «Ой!» Водночас зойкнули Мирослава і Ярина, шарпнулись до дверей і зупинились. «Хто це?» «Не пізнали!» Хоче посміхнутися Данило, де щось і посмішку, і голос щавило йому. «Данило! Данилку!» Крикнула Мирослава, і чи то сміючись, чи то плачучи, кинулась до нього. Негадано, проте ефектно, в'їла своєю театральністю Яринка, засміялась, підійшла привітатись до Данила, а потім процитувала відповідну репліку. «Мав зробив своє діло, Мавр може піти». Та й вислузняла з, з хати, невідомо чого витираючи рукою в її.